Жертві достатньо просто доторкнутися до такого предмета, і їй передається закляття. Зняти такий урок порівняно нескладно. Чорна енергія зазвичай не зливається з енергією людини, вона швидше існує в її полі як паразит. Її можна просто перевести на будь-яке інше живе тіло. Чорні чеклуни майже завжди переводять її на іншу людину. А ми використовуємо з цією метою тварин.